9. Strategia bazată pe necesitate Răspunde unei nevoi neîndeplinite O modalitate eficientă de a diferenția brandul și de a atinge un public mai larg este să identifici o nevoie care nu este îndeplinită și să o îndeplinești tu prin reglarea sau repoziționarea ofertei. Compania Rentacar a devenit prima companie de închiriere auto din Statele Unite în momentul în care a început să ofere opțiunea de leasing într-o perioadă în care niciunul dintre concurenți nu făcea acest lucru.